Inolako presiorik gabe ondarribiak igande ontan bermeon jokatutako azken estropadan hirugarren postua lortu zuen, baina aspaldi erabakita zegoen aurten go San Migueiga ama Guadalupekoak eramango zuela. Horrela izan da, Demoraldi bikaina erdietxe dute ha hiru estropada eta hamabi bandera jasota. Bermeon irabazi du larun batean ondarribiak urteko aurkari handienaren etxean. Ordaina jaso jasodu urdaibaik, kontzeko garepenaren ondoren orio sartu da, gainera berden eta urdinaen artean. Josemi Elduaien, ondarbiko arraun elkarteko presidentea. Ez gero nuen espirore, holako urte bikainetia, baina, bueno, egunes egunes, joan gela gure lanagondu diten, garepenak etorri dire, eta tenazin da irabazi, baina niko iztu biharregunean jendako horatuko dela gaurrin indugun, aurten indugun urte honetaz. Ligako sari nagusia Joseba Amunarriz patroiak eta Osertz Aldai arronlaria kaltsatu dute. Kluba utziko baitu azken honek. Hogeita bederatzi urtenen ondoren, izuntzako entrenatzailea izango da Aldai. Amaiera ezin obea emandio ibilbideari elkartearen historiako pasarte handienetako baten parte izan baita.